Eyidin Muhammedin varadi ve sahb-i Muhamməd. Allahum yessir li amri ve eshrah li sadri ve ahli l-uktu min lisanı yafqa qouli. Allahum allimna ma yenfunu ve anfa'na ma lam tana innaka entel alimul hakim. Ha şeydən indi Allah subhanahu wa taala'nın fəizi nemətdə qul daim bilməlidir ki Allah subhanahu wa taala'nın nemətdən o qulun ola olan nemətini hərəkətini daha da və həmçində bu neymətə də görə biz Allah s.ə.q. etməliyik ki, Allah həmin də olsun ki, biz Allah s.ə.q. Allah s.ə.q. elmimizi öyrə edə bilirik və öyrəndiklərimizi təqdiq edə bilirik və bunun üçün də Allah s.ə.q. dua edib həmçində evi və ev əhlini Allah hirsələsin, onları fatadan, daldan qorusun və onların fəsirlərinə də şəhəf versin və Allah s.ə.q. bu <gülüyor> bərəşətimizi daha da artırsın və bu neymətimizi فأوتاز فكما اننا بنوبته حديثنا اوت وفسي وابي رضي الله عنه بول شي النبي صلى الله وسلم قال إن الحال ان الله قربل فرائض ثلاث ديهوها وحدد حدود الثلاث عددها وحرم الاشياء ثلاثه ثلاثه تنت... ان تحكوها وفتن رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها hədis bu aytdığında, eee, yenə də o biri hədislər kimi, yəni geniş, yəni mənalı hədisdir. Hansı ki bu hədis barəsində də demək olar ki, eee, alimlər, yəni möhtəram, yəni sözdə deyiblər, hansı ki bu hədisin tərcüməsində Abil tələbül xoşanı radialan buruşi, peyğamdə səfirdişi, həqiqətən də Allah Subhanahu taala fərzləri fərz etdi bu onları, yəni zayiləşdirməyin, vaxtını əzaltmayın, haqqını tamamil ödəyin və həmçində hüquqları hədd e, məhdud elədi. Yəni qoydu, o hüquqları aşmayın. Həmçində Allah Sübhana Taala haram etdi. O əşyalara, yəni o haramlara toxunmayın, o haramları etməyin. Və bəzi əşyalar haqqında da susdu. Yəni sizə rəhmət olaraq, yəni unutqanlıqdan deyil, və onlar haqqında, yəni soruşmayın. O bu hədis Yəni gördüyünüz kimi böyük yəni əhkamları özündə əks Hansı ki Abisalevel buyurur ki bu hədisdə Allah Subhanahu taala yəni qismələri e, dörd, yəni əhkamları dörd. İsme dövdő, terzler, haramlar, hələl dular və haqqında sübutmuş yəni olanlar. E bütün bunlar hamısı yani bütün dinin yəni əhkamlarını özündə yəni əks ettirir. Və həmişə Əbu Bekir Samani buyurur ki hadis əsmin kadim min قال وحكي عن بعض أنه قال ليس في حديث رسول الله صاصم حديث واحد أجمع بإنفراده لأصول العلم وفروه من حديث أبي ثالبا قال فحكي عن أبي واسل المزهن أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثالبا فهنجم بهدث بارس ما أو باكر سمعان أبو يعني في غبو أسل بهدث وميث له Bütün bütün usulların üzündə, gör usulları üzündə əks etdirən yani yəni bir hədisdir. Həmin üstünə bəzərlə vədirilə ki, en peyğəmbər sallallahu əleyhi elə bir hədis çoxdur ki, bütün ə, bu əhkamları üzündə, yəni təkliddə, yəni zəmi üçün, orada həm usullar, həm şurma haqqında qeyd olunur. Yalnız, yalnız Əbüsseləmənin en həccindən başqa. Və həmin üstünə Əbu Vafa el-Muzani ki, peyğəmbər sallallahu bu dörd kəlmə bütün dini وهناك <تصفيق> كلمة ده يعني جميلة ثم ابو, أبو ثالبه رضي الله عنه كان هاتفين جهد أهم سنة ابن الحمان قوله شيء فمن عمل بهذا الحديث صدق هذا الثواب وأمن الإقاب لأن من أدى الفراج واجتنب المحارم ووقع عنده حدود وترث البحث أما غاب عنه صدق استغفى الأقسام الفاضل وعفى حقوق الدين İbn Səməni buyuruyor ki, kim bu hədsə əməl edəsə, artıq səvab qazanmış olar və iqabdan özünü əminəman əmin hiss edəyər. Çünki kim bu hüdudları, fəzləri yerinə yetirərsə və gülən haramlardan çəkinərsə və Allah son hüdudlarına dyanarsa və ona qeyb olan əməl haqqında sualdan dyanarsa, artıq bütün din fəzlətli qismlərinin özündə dəm etmiş olur. Və həmsə dinin hüqlularını yerinə yetirmiş olur. Çünki şəriyyətin bütün hüqluları bu zikr olunan, yəni kisimlərdən, yəni qırağa çınır. Və həyli təndə biz qeyd eləsək, nəzərə alsaq, görərik ki, həyli təndə bu hədisdə Peyğəmbər sarsayla yəni, bütün günün əsas üsul yəni, qaydalığına qoyur. Yəni fərizlər, ondan sonra hüdudular, haramlar və həmsinin haqqında sunmuş olan yəni, əşyalar. Və bunu göstərir ki, e, şəriyyətdə artıq şəriyyət, yəni kamildir şəriətə heç kim və heç vaxt heç nəyi nə artıra bilər, nə də azalda bilər. Çünki artıq peyğəmbər (s.ə.s)in e, bu dini bəyan etməsi ilə bütün şəriət, bütün əhkamlar, bütün e, hər bir şey öz yerli yerində, yəni kamilindədir. Və eyni zamanda bu həccənin e, başqa yəni rivayetləri də var ki, hansı e, ki peyğəmbər (s.ə.s) bəzdərə hükm çıxardığında Abu Daridən Rabatun həccinə bəldi ki, Ma ahalallahu fi kitabi wa huwa hu halal wa muharramu haram wa ma shakka anhu hu fa huwa hathun Saqbulu Allah afiyatuhu fa in ma huwa lam yakun liyansa shay'an. Elsura da nisan boya nuxudici, "Bama sena Rabbukunashiy." Ve hamsen Abu Darqa buyurur ki, e, "Peygamber san dedi ki, Allah subhanuhu kitabunda halal ettiği şey o halaldır ve haram ettiği şey o da haramdır ve dair şeyle susmuşsa O, sizin üçün, yəni, bağışlanmaqdır. Və Allah, subhantalanın, yəni, bağışlanmasını, yəni, rəhmətini göstürür. Hayyətəndə sənizə də bilir, unutqan deyil. Sonra da, hayyətəndə sənizə də bilir, sənin də unutqan deyil. Yəni, ayəsini, yəni, təlavət elədir. Və həmsə, imam filimizə rəva edilir ki, Resul-i Resul-i İləyə Səhəm ən-i səməni və al-cuhun və al-farra fəqal, əl-hləl-ü mə ə وَمَا سَكَتَ عَنْهُ وَهُوَ مَا عَفَى عَنْهُ وَهُوَ مِنْ مَا عَفَى عَنْهُ Sonra imam filimiz də bu hədisi deyilir, yəni buna oxşar hədisi ki, Peygamber s.ə.v'dən, yəni, təyin bir yar yani, yani, haqqında e, soruşanda Peygamber s.ə.v. buyuruyor ki, Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. kitabında olanlardır. Və haramda Allah s.ə.v. öz kitabında haram etdiyilərdir. Və hansı şeylər haqqında susursa, o da sinsüz, yəni, yani bir sinsüz, Və bunu göstərir ki, şəriətdə olan bütün əməllər bu dörd əhkamdan, yəni qıraət çıxmaz. Amma o ki qaldı bilimsinə hansı ki peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, "İnna Allah fəra dəl farayid, salatu də Allah Subhanahu taala fərzləri, yəni fərz etdiyi onları, yani saylaşdırmayın, laxtı-baxtına ədə eləyin, haqqını tapdalamayın, şərtlərin rukunlarını yerinə yetirin. Onlar tərcə birinci qism olan fərzlər deyil ki, ki bura, namaz, orun, zəkat, hə və bunun bir sinirində olan, yəni, əməllər daxildir. Və həmsin də sələf alimləri fərz və vacib, yəni, hükümlü arasında, yəni, çox böyük, yəni, ixtilafa düşürlər. Çünki onlardan bəziləri fərclə vacib birbaşı olaraq, yəni, ayrılırlar. Hüsrən hənəfi, həmədədini <gülüyor> fikirləyən, usul fikrində, yəni, fərz hansı ki qatri ədillərlə, dəlillərlə gələnlərdir və onlara da gör, görə, usul fikirlərə yani, görə qatri dəlillər hə və zənnitə ləhsə, yəni sünnədən gələnlər, yəni onlar Quranın e, diqqəti olaraq, heç kim qəbul edə bilər. Həmmət isə mütləqən olaraq heç kim qəbul edə ona zənnit Və bu baxımdan onlar tərk e, Quranla gələnə, yəni təsdiqdən gələnə, amma e, vacib isə necə deyirlər, sünnədən, hədisdən gələn, yəni əhkəmlərin, yəni vacib, yəni yani adı verilir. Amma İmam Şafiyə görə isə yəni hər Vaidin arasında fərq yoxdur. Və eyni zamanda Əhmədin həmbəldə, yəni bunlara fərq eləyir və İmam Əhməd e, buyurur ki, hansı e, əməllər, fərclər, yəni Quranda gəlifsə onlar fərq salib, hansıları sə, e, sünnədə gəlirsə onlar yəni vaidib salib. Və ancaq Hüsemin rəhəmə Allah e, bütün yani bunların arasında yani gözəl, yəni dəməyilir və buyurur ki, e, səhin vəyudur ki, əhl-i sünnədə, yəni fərclə vaidin arasında f Fəzmə vəzmə rəsində yoktur. Sadece həmən fəz, teykiləndə artıq yani fəzə sənir. Baxımdan bir səqəmələr və ki, məsəl üçün, e, dir-ül vəldin, vəfəz və həxə xəyən bu tür əməller yani və ki, onlara fəz dəyilmir, onlər səhə ya vəzməl ya da sabırsə ya həllərinə sənir. Yani huləsə o dəki ehl-i sünniyə qəre, yani, yani fəz vəzmə, e, künah baxımına yeni şeylərdir. Yəni, bir şeyi təhkiləsən, vacib təhkiləsən və fəz təhkiləsən, günah baxımdan eyni onlar cəzə yəni maliyyə e, xüsuslar. Yəni, eyni cəzəni yani almalılar. O baxımdan da e, Peyğəmbəs buyuruyor ki, Allah spontan fəzləri fəz etdi və onları yəni, zayiləşdirmeyin, vaxtında edin, e, səhənənkarlıq etməyin. Yəni, bu kimi ibalətlər, hansı ki, namaz, üz, hər dəşar və bunların hükmündə olan yani əməllər. Və Hər bir əməlin ə, özünün şəhətləri, qaydaları var ki, və insan hər bir mümin bu ibadətləri, fəyizləri yerinə yetirəndə onlar bu əməllərdə səhrəkarlıq yenə olmalı deyirlər. Bəzi halarda görürsən ki, məsəl üçün, ə, namazı əlhəndülə dəstamaza fikir verir, vaxtına fikir verir, hətta imamlı anısı, imamlı dağınıza danışırlar, nə biləm, ə, hər əsili, planlı, besməkəndir, ona qədər dərinə gedirir ki, Birdən bundanlı namaz olma, asımən mövliyə inanır, bu övliyə inanmır, bu eləmir, bu eləmir və s. Və ancaq görürsən ki, bunun haqqında və bəzi hallarda görürsən ki, e, hədç haqqında dərinlə fikirləşirik, hədçə gedirik, üçün müaferəcəyik, bu qədər rəsul olacaq, e, birdən səhv olar, gələn, gələn mərəm, niyə görə? Çünki bilir ki, bu bir dəfə girecəyik, onun üçün də məsuliyyət taşıyır, hərdir başı sağdan alsın, soldan alsın, kəbədə sağdan yaxsın. Yəni bütün sünnələrə gələcək yerinə yetirməyə çalışıla. Amma baxsan görəcəksən ki, bunlardan qeyri əməllərdə o qədər də fikir bilinmir. biz gündəlik yaşayırıq. Gündəlik olan vacib əməllərdir ki, məsələn, saatında ola sağal, balalar, hər ki, e, o bir əməlləri sən etdiyin zaman sən səbəbi qazanırsansa, amma elə əməllər var ki, sən 24 saatın bütün dəqiqələrin, saniyələrin yatırsan və sən o səbəbi yox. Yani bu, o da sakaldır. Hangi bir insan gelir onu Peygamber Efendimiz'in emri kimi ve onun emrine itaat eder ki onu saklayırsa, belki onun sünnetidir, belki de vacidir. Ve düzgün ederek odur ki o, yani vacirdir, onu etmeyen, yani günah taşır. Ve her bir bu insan, yani 24 saat e, başka işle meşhur olduğu halda onun o suap yazır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sünnetine, yani emel edir. Ama nafile ibadettir. İstel sünnet tamam olsun, sünnet orosu olsun, sedaqi olsun, nafile sedaqi Ancaq əməli edən zaman o sənə yazılır, aydındır, yəni sən 24 saat sədəqə vermirsən ki, 24 saat oruç tutmursan ki, 24 saat nafili qalət qılmursan ki, yox, aydındır. Və eyni zamanda bəzi səhirlərdə də biz səhləri qalıdırıq, xüsusən də Ramazan orucu və yaxud ki, fər zəkatı, hansı ki, bəzi onlarda görürsən ki, düzü, ə, sulaqçılardır, yansılar, fitnələr və s. meydana çıb. Və bəzi qaradaşlar görəsən ki, bu zəkat bacı həddindən atıb sənəkarlıq edir və deyir ki, zəkatı verir, birək ki, təkdir bəndən çıxır, kifayət edər. Amma o zəkat getdi, haqqiyyəsindən çatdı, çatmadı, çatacaq, çatmayacaq, o kasıbdır, o kasıbdır, heç bir məsələ araşdırılmır, sadək şəxsiyyətlər nəyəcə görə qiymət verir və zəkat həmən adamı çatır və bilinməyik ki, onun haqq sahibidir, yoxsa yox. O bu hər kəsdə e, İslamın ərkanıdır. Hansı unutmaq lazımdır ki, Əlbəşə o, zəkatı inkar edən müsəlmanlara qarşı iş qılıncın qaldırıb. İş savaş müsəlmanların vaxt zəkatı inkar edilmən olub. O fərzi, Allahın bu ay dili 5 ərkandan biridir. O nədir ki, biz namazı, nədir ki, həccü o cür dəqiqliklə icra etmək istəyiriksə və eyni zamanda biz zəkat barəsində o cür, yəni incəliyinə getməliyik. bir yerdə E, kasiblər toxulu <coughs> təşkil edirsə, deməli o yerdə varlı ya zəkatın çıxarmır, ya da o zəkat çıxarılan zəkat kasıbların haqqı ilə çatır. Çünki biz məhz belədir ki, "Yu hadimin ahlīyə ihim və yurab ilə fuqara ihim." Yəni varlılardan götürülür kasıblarına verilir. Əgər orda həmin o ə, kasıb kasıllığında qalarsa, kasıllığı üstündən getmirsə, deməli ki o varlı o kasıb zəkatın çıxarmır. Bu bir haqqı tapları, ya da o Vağlı zəkatın artılamasından çıxarır, sadəcə həmən zəkat, həmən haqq sahiblərini düzün çatır və bunun da nətləsi nə olur? O kəsibcılığı, yəni daha da nə olur? Kəsibcılığı daha da çoğalır. Və eyni zamanda bu səhlərikarlıq biz oruz ayında da, Ramazan ayında da bunu qeyd edirik. Oruz o demək deyək ki, sən səhəl səhsul elədin, e, qanun, toq, suyun var, iməyin, var, akşama kimi heç nə qəbul etməyəsəsən am qeybətdən alçakmışsan, istecdadan alçakmışsan, qaramları qovasmadan alçakmışsan, nə mamlıqdan, qeybətdən, istecdadan, iftordadan, nənələrdən özünə çəkmisən və göy üzün ki, axşam olacaq, mən yenə gedib iftarmatacağam. Səncə o cür ibadətə sənin rəbbini etyazı var yoxsa yox? Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) ki, kim oruçlarsa tutarsa və o ə, qeybətdən, o cür asillərdən birin əzalarını onun yeməyini, içəyini tərk etmədi. Nə Yəni, həqiqətdə orucu təhsilə sənin mədələr qidaq etməsi deyil. Orucu, özü başına yaqı olaraq ibrətdir, başına yaqı olaraq dəstdir, başına yaqı olaraq islahdır. O təhsil sənin oruz tutmaqla təhsil ədənin deyil və eyni zaman sənin ədəbin, əxlaqın da orucu olmalıdır. Sən onunla islah olunmalıdır. Sən qulaqlı haramlardan eşilməkdən, birisi haram deməkdən, gözləri o haramlardan bu bir ay əzində özünü insən, islam daxilə məzahir isə İsa ibn olsun ki və görürsən ki həqiqətən də bir çoxları bu fərzlərin haqqını yəni tamamilə ödəmirlər. Yəni qeyd etdim ki necə ki, ki namazda biz o cür yanaşırıq, necə ki biz e, həccə o cür yanaşırıq və eyni zamanda biz o biri əlçanlar, o biri fərziləri də yəni bu cür yanaşmalı. Və və ya hətta bəzi hallarda elə-elə olan elə məsələsində də görürsən ki e, düzgün müəmmələr olunması, düzgün hökmlər verilməsi görürsən ki həqiqətən biz yəni buc, yəni fərzlərdə, yəni e, haklarını, yəni düzgün, yəni ödəmiş olmuq olmura. Və həmsinə peyğəmbərsən deyir ki, hər kəndə Allah Subhanahu taala hədləri və onları, yəni aşinin. Və hamımız bir eş Quran Kərimdə, yəni bir çox, yəni cinayətlərin, yəni misalmanın tələb etdiyi asililərin, yəni cəzaları, cərimələri var ki, bu hüdudlar deyəndə də birbaşa yəni, ondan nəzərə tutulur. Hansı ki, yəni cinayət etməyin A, araq isman hükmü, oğurluq etməni hükmü, biz qanaxmanı hükmü, yəni biz o hüklərlə vaşı Quran Kərimdə və səhih hədislərdə gəlib və vücudlar həmin o vücudlarda gəlinəcəyik. Həmin o vücudlar, yəni nəzərə gəlir həlində, iç vücudlar, yəni həmin vücudlar da ki, yəni qorunmuş olmamız, olmamız həmin o vücudlar biz onları yəni qormalıyıq. Əgər bir insan zinə cinayəti eləyirsə və həmin ona şahidiyyətin qoyulğu qayda tətbiq olunmalıdır. Yəni, əgər edib isə, ona 100 qamçı ilə, yəni 200 qamçı ilə, 300 qamçı ilə deyil, 10 hökmlə deyil, odaşqalı olmalıdır. Və ya da əgər kimsə e, bir kür qadın, ya da bir kür oğlan yəni, onda onun cəzası 100 qamçı və oradan təhrib, yəni oradan bir il başqa ilə uzaqlaşdırmaq, 100 ilində uzaqlaşdırmaq, e, müasir alimərin sütləndə rəylər var. Çünki ki, orada məhsəd uzaqlaşmada, aktivəndən uzaqdır. Amma o adamı uzaqlaşmaq, oradan bundan da daha yəni işlədirlik. Biz orada aktivki məsələdir, araşdırılar, yəni bir məsələdir. Ancaq kimsə o qamışın yüz yox, iki yüz eləyib, üç yüz eləyib, yəni bunların hamısı nədir? Allah sonuna qoyduq hərbləri, yəni axışmadır. Və ya da ki, oğluqda, ilk oğluqda Allah sonuna qoyduq hərb, yəni miqda hansı o keçəndən sonra o cəzə olmalıdır və eyni zamanda oğlu qədənə birbaşa cəza tətbiq olmur, araşdırılır, hamısı e, fikrin məsələrdə ki, yəni, bütün Allahın qoydu bu vücudları aşmaq, bu özü, yəni şəliyyətin, yəni vücudlarını yəni, aşmaq deməkdir. Və eyni zamanda fərcləri bu vücudları dəyişir, özünən hansı bir vücud, hansı bir cəza tətbiq edilmələri, bu özü də Allah Subhan qoydu, yəni cədləri aşmalı ki, hansı ki, Allah Subhan Allah, yəni Quran kəmdə də bunları e, xarqlarına qeyd ediləndə və həddləri aşmamalı, yəni öz qullarına e, yani, əmr eləyir. Və eyni zamanda Peygamber Hədçin ahləsində buyurur ki, və hər rəmə əşyə fələsən təhikuhə. Və biz əşyaları haram etdik və onları yakınlaşın, onları yani etməyin. Və hamun ziləyik Kur'an-ı e, artıq e, haramlar yani bəllidir. Və eyni zamanda sünnələrdə də sünnə, sünneler, səhiş sünnədə də varid olan, yəni haramlar həqində bəllidir. Və h Radiyaların hessinde halal ve haram bellidir ve onların da arasında yani okşar şeyler var. Düzesinde bu okşar şey üçüncü bismi nezere gelir. Bu okşar şey ya halaldı, ya haramdı. Sadece onlarda insanların onun hansı bismi'e ait olduğunu ait elimiz. Yani bu o demek değil ki eşyalar üç bismdi. Eşyalar iki bismdi. Ya halaldı, ya haramdı. Ancak onların arasında eləsi var ki insanların çoğunun gafidi. Onun hükümünü bilmirlər ve Allah'ınla onlar bunların şüpheli olduğu halde yani ona emel etmeyi harama düşmüş olur. Eğer şüpheden çekilmiş olduğu halde öz dinini, iffetini, maneviyatini yani kılas etmiş, temizli, bu da Mümayrın Beşir radyalarının etinde ve biz bu hadisi çekmişiz. Yani o hadiste, yani bu bari de kifayet yani, eder, yani geniş, yani dağışmışız. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu Allah sunumda haram, haramları Yani bildirdi bu haramları etmeyin. Haramlara yani yakınlaşmayın. Ve haramda her bir şey Allah sana kadar önlediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, öz hepslerine giydirdiği haramlardır ki bu haramları insanlar yakınlaşmalı değiller, etmeli değiller. Çünkü onları etmeyen artık Allah sana emirlerine yani asi, yani olmuş, yani olurlar. Ve hepsinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah sallallahu aleyhi bazı şeyler hakkında sustuğu də şərəhəmat olaraq, yəni şərəhəmat olaraq və onun qanlıqdan deyil. Ve bu həqiqət də onu göstərir ki, elə əxlaqlar var ki, Allah Subhanahu oluna haqqında olsun. Hansı ki, peyğəmbər əs-sələm bundan əvvəl də hədisi qeyd edədir ki, gəldilər peyğəmbər s.a.y.ın yəni peyndirdən, yağdan, südü sır, və halaldan yeyəndə haramdır. Əgər yığılsan bildirir ki, halal Allah'ın halal etdiyi və haram Allahın, yəni kitabının haram etdiyidir və bəzdilər haqqında Allah Subhanahu olsun və Onlar e, rəhmət kimi Allahın və rəhmi kimi, məhdirət kimi bağışlanması üçün qabil edin və onlar haqqında da soğuşub onları özünüzə, yəni, haram etmin. Və bu, o günəyə deyil ki, Allah nəyi sonudur, xeyr və həyətən də e, bu cür yəni, eytiqat eləmək, yəni, küfr eytiqatı ki, çünki yaradanı, yəni, o cür e, unutkanlığı da yəni, iddiam eləmək, həyətən də küfr ediləməkdir, hansı ki, Peygamber səsələm e, bundan başqa bir həbisdə, Bu məsələləri deyirəmə buyurub ki, "Omaten yarub qanasi heyklen le senen rabil", yəni unutqan deyir. Sadəcə Allah Subhanahu onları yəni rəhmət olaraq, yəni bizə, yəni bilirik onun haqqında yəni qeyd olunmur və biz də bu məsələləri soruşub yəni harama çöndərməli deyil hansı peyğəmbər əsafelə dövründə həc Ayşə və digərlə məşhhur səhabələrin rəvayət olunur ki, iman Buxarıda rəvayət eləyib və peyğəmbər əsasən və e, bu aşağıdakı haldır. Bəzi yaraşıq bizim evimizə gəlib, bilmir, halaldır, yox, haramdır, nə yeməyik? Onda Peyğəmbər (s.ə.s) özünür, bismillah deyin və yeyin. Və bəzi bir vaxt gəlib ki, yəni ə, İslamda İstanbulda təzə olan, yəni birdən təzə çıxmışlar, ət göndərilər və sahiblər bilmirlər, o bismillah deyilib, yoxsa Onda Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, yəni bismillah deyil, yəni yeyin. Yəni əgər bir yoxsa bir ə, hakkında sunmuş olan bir mesele hakkında, eğer onu derinleştirerseniz, o meselenin e, iftihazını aparıp sarasa o artık nesnesinde, o şey özüne haram haram nesnesinde yani gelip sorular. Nedir ki, bugünkü beyaziyenin kardeşler görsen bu insanları, yani Azerbaycan'da yaşayıp, reyallah deyip, özünü misalman, yani farancı, ibadeti bilmeyin, ibadetimizde olan insanlar, hansı biz onlar da kısma görürler bəzi üyyetlərin yəni, haqqı bilmirlər, bəzi haqqı bilir. Yəni ondan yüzlərdir və e, o qardaşlar, yəni o cür əhs barəsində yəni çox dərinə getdilər və nəticədə o əti mütləqən onlara özəllik eliblə, yəni haram saydılar, haram ediblər. Və bu həqiqətə, yəni e, bu cür etmələri yəni düzgündür. Çünki onlar ilk öncə halal olan bir şeyi axliyin edirlər, onu o rəhməti özlənə qəbul etmədilər və nəticədə görəndə ki, özlərini çox çətin bir yəni əziyyətə yəni salmış ollar. Və həqiqətə bu əsk məsələsi e, elə-belə bir yüngül məsələ deyil. Əsk məsələsi təklif e, fitnəsinin, təklif cəmiətin ilk öncə insanların qabağına qoyduğu bir məsələdir və ilk qapını açandan sonra sənahat onun arxasından gələn hər bir qapını yəni açmağa olsun. olsan. Onda bu fitnə bir insan, e, elə bir fitnədir ki, hər bir insan ummiyyət ilə elə bir əsk alıb yemək istəmişsə Bu nə bilindir, heç kimi onu təbliz eləməli deyil, çünki onun ixtiyarı yoxdur, onun salahiyyətində deyil, o böyük bir fitniyyət tarafı çıxarır və ikinci də əgər onu yemək istəməyirsə, yəni öz ixtiyarı var və də, ə, xeyri gedib qardaşdan ala bilər, problem deyil. Ancaq onu yeməmək və sonra səbəbin soğuşanda və artıq nəticədə o gəlib o adamın yəni küfür, kafir olmasını iddia eləmək, bu həqiqətdə artıq yəni fikir məsələdən hala keçdiyi her bir meseleyi çekecek bu da artıq o insanın zalet kaplarının aslasında olmağını gösterecek. Yani artık o zalet kaplarının enliği başlı yavaş yavaş yavaş kaplarının dönmeye. Ama konuşmak lazım Değer ki bu fikir onlar ilk aparacağı yani fikirlerinin arasında bu kapatılardan sonra mövbəti kapları da başlı ne dönmeye yavaş yavaş, yavaş, geline, yavaş o kapları da yan açmağa. O bakımdan da, da yani bu şifayız meseleler hakkında yani Allah subhanallah Kur'an kendine bildirilirse, bunlar hakkında yani e, bu kavga subhan kullarına olan rahmetidir ve bunları bizim rahmet için kabul etmeli ve bu meselelerin yani derdine gitmeyi de yani lafındır. Anlısı İmam Ceyfel bin Muhammed anlısı ki, yani rahmetten ona Ceyfel meslebi değil, yani bu İmam Ceyfel yani biri gelir, ondan sonra ki yani müzik-i haramdır, yoksa haladır. Ve İmam Ceyfel ona kaydırdığı için, E, haram, Allah subhantalarının Quranı bildiklərə haramdır və halaldır Allah subhantalarının Quranı kəlində bildiklərə halaldır. Bir əgər sən qiyamət günü haqq və batil Allah subhantalarının dərgahına gəlsə, sən musiqin anısı tərəfdə görəsən, haqq tərəfdə, batil tərəfdə, bir batil tərəfdə bir artı sən özə fərtə verir, onun ölkümünü fərtəsində edir. E, bu artıq e, o məsələni, yəni halal da haram olmanı soruşudur və onun öz kisəsi, <coughs> sağlan titrəsi Nəyi bildirir ona? Bildirir ki, musiqi nədir, yəni, bakir olan, yəni, tərədədir. İki şəkdə ki, Quran-ı kərimdə yəni İbn Abbasın Loğman surəsi və İstaz surəsindən ki, ayələrin yəni, təfsini birbaşa yəni, musiqi kimi qələməyir və bu da Quranda və sünlədə sabit olan yəni, rivayətlərdir. Və ən içində əxtibarəsində qeyd elədi ki, yəni, imam Cəhər də e, Peyğəmbə Sosim həm Aişə Rədiyələn həssində Həmsinlə başqa, yəni sahabələrin yəni hədsində, yəni o həmin əhbəri, gələn əhbərin yəni yiyilməsində Peyğəmbər s.ə.lə bir bir kisimlə deyin və siz onu yiyin. Sonrasə Peyğəmbər s.ə.lə hədsin sonuncu, yəni kəlməsində buyuruyor ki, Fələ təbhəqü <gülüyor> ənhəq, yəni o şeylər hansı ki, Allah s.ə.və onlar haqqında susmuşsa və o şeyləri, yəni soruşaraq özünüzə, yəni haram etməyin. Çünki e, sahabe, radıyallahu anh, bir sahabe həssində bir ki, yani insanlara, bir insanların, insanın insanları olan en böyük cürmü, en böyük cərməsi, en böyük cürməsi, yani o ki, o bir məsələ hakkında, yani haram olunan bir məsələ hakkında soruşur, bu onun soruşmaqın məqabəsində nəyəyir? Neyi, o məsələ, yani onlara, yani haram olur. Anadın ki, aburiyyə radıyallahu anh, da bu soruşmaq barəsində bir e, həssi var ki, buyur ki, Həyətləndə sizdən əvvəlki ümmətləri, ümmətləri hələ keyidən əsas nə idi? Səbəblərdən bir, ikisi də biri Peyğəmbər salsələ müxalif çıxmaqları idi, öz Peyğəmbərlə müxalif çıxmaqları idi və ikisi də Peyğəmbərlərinə çoxlu yəni, suallar verməkləri idi ki, və həyətləndə e, gəlsiz və ya da aid olmayan və ya olmayan bir məsələ açısında sual vermək, o məsələrin ölkümünü tozmaq Yani bu şeriyette yani kadran olunmuş yani bir emaldir. Yani hemisinde ege edildiğimiz için o eşyalar şansı ki onlar yani kitap ve sünnelerde de olmayıysa o eşyalar hakkında soruşmak özü de yani şeriyette ziyansı. İmam Mehmet e, İmam Mehmet'den e, soruşan ki ehli kitabın e, rengi bir, e, bir baxı yani kime var yoksa yansı ki o yulmamış onun rengiyle İmam Mehmet buyuruyor ki La teslu amme la lə yəzələn nəsi mənzır əzrəqnəhum, lə yunkirunə dəlikə. Ve, Ehməd-ül Həmbədən bu məsələ hakkında hannı ehli ehl-i kitab, bir libas-ı yuvan əsr onu giymi olar, yoksa yok. bu hakkında soruşanda, İmədən hədb o səqlində, ki, benim hakkında, bilməyiniz bir şey hakkında soruşmuyun. Eyyətən də bir insanlara, yani sizdən evvelki, yani bizdən evvelki sələfələrə hannı insanlara biz satmışız. Onlar bu tür meseleleri yani inkar edildiler, yani bu tür sorumluları yani qadran edildiler. Ancak görürsen ki, çok vakti yani muassiz bir meselelerdir ki, her anca bir şey hakkında, ister kitabın kitabını bıraktığında bir məhsul baresinde veya ki, ne bileyim, yahud elə məhsul, yahud insanlara məhsul, yahud bir şirketə məhsul, böyle ziyan verilmiş insanlarla, böyle edirlər. Yani elimsiz, haksız, edaletsiz, yani o məhsələri daha önce yönətlidirlər. Əmən o halal içini yeməyə özlərinə eləyirlər, özlərinə qadğan eləyirlər və ədqiqəsə hə demək olar ki, haram belə salət və eyni zamanda da başlar bunu insanlar arasında da yəni, təbliğatı almağa çantı o təbliğatı eləməyə onları nə salayətləri satır, nədə ki, yəni elmləri. Həsində ə... İmam Əhməddən soğuşanda ki, ə, yahudilər yəni səhviyyən hər hansə bir yani libası, yani, yani o libas hakkında soruşan da e, buyurdu ki, yani o barədə kâfir də müsəlməndə müs müs iyilməkündədir ve bir bu hakta yani bir soruşma, yani bu hakta yani aktarma. اِذَا اَلِنْ فَا اَنَّهُ لَا şey وَا بِشَيْ مِنزُّٰل وَصَحَهَ اِنْدَكَ فَلَا سَلِف۪ي حَبَّا تَخْصِلَهُ Həmsinlə buyuruyor ki, eğer o libaslar, eğer bir başka bir libas yoksa, Diavılın özü li baxsa, oyda onun hücummuş, o li baxsa, yəni e, namaz vaqti, yəni düzündür. Və həmçində müqəddəsə və bulişi, buca ilə hukufdur. Sələd li və la ya'lema əmlə. Bir digər peyğəmbər səfərli 2 dəran xuf verdilər və peyğəmbər səfəri bu xufların nədir? Kindir. Və bilmindi ki, onlar yəni illərən kəsdir, heyvanlaram yoxsa, yəni pis millətin yəni kəsdir, yəni heyvanla. Bu da göstərir Yenə yəni, hətta peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzüdə, yəni bu cür məsələləri, yəni dərinliyə getməyib. Hansı peyğəmbər sofelər üçlük qadının qabından da sübətçiləri dəstəmaz qalıblar. Ancaq hər bir məsələni əgər başa düşülər, incəliyinə bunda bundan əvvəl nə işlənmişdir, nə, nə, nə istifadə eləmişdir, sən yumusa mıyım, yomusanmı? Lanətdə sənə xoşagəlməyən, sənə cavab olacaq də çanışdı, o xətti də tənsəm qadağan elib. Hansı birincə Həddinin artıq çox verdilər. Sual müqabilində Ömər rəziyallahu anhu buyurdu ki, bir gün peyğəmbər səsim elə yan şey, ətrafım içi hətta çıxdım indərə və dilə nə haqqda soruşsaq, biz deyəcəm. Və bilirsiniz, bir səhəbə deyir ki, "Rasulullah, mənim yerim haradır? Bili, üsümərin atamın yeri adi cəhənnəmdə. Biz də səhrafın yeri bizi o cəhənnəmdədir." Və soruşdu, "Sən kimin oğlusun?" "Mən bütün bunlar onu göstərir ki, yani insan başını xoşuna gəlməyən Daha doğrusu, qolunlayan bir dər şey haqqında və bir məsələrin əgər e, bərinə getməyi şəriyyətdə bərinin, çünki onun nəticədə aldığı cavab onu qarşı etməyəcədirlər. Hansı bugünlərdə görürsən ki, bir qardaşı, məsələ çox belə halları olur ki, bir məsələ haqqında sorsurlar və sən artıq e, yani, e, layiq olan, yani, üstü övkülü halda o sualın cavabını verirsən və bu sual, yəni buna qanələn, başlayır o sualın inəməyə, inələn başlayır amma məsələləri genişlənmə, və nədirsə desən ki, görəsən harda bu? Məsələn, genişlədirsən, qardaş haramdır. Ödür nətar oğlbaşları. Bəs qardaş sənə təəbbüd edəndə ki, bu beləncidir. Bəs olar razı olmadı, başının dəriyinə yetirən nədirsə nədir? Həmin bir əməli cadı özünün nədir? Yəni haramdır. Nəcisdə ona oldu? Yəni məhrum oldu. Və həmişə olmayan bir şeylər haqqında soruşmaq tərz elə bunlar hözdədir, yəni şəriətdə yəni bəyənilmir. Və həmişə də e, bir e, Radinin, yani Zeyd ibn vah bu gün üçün dil Zeyd ibn vah bu gün üçün biz ir Azərbaycanda olan vaxtda, yəni Ömər bize yazısı geldi ki, yani siz məni yani mehbitər, yəni olan, yani o insanlar halal haram bilmədən bir yerdə Ve onların yani libaklarına, yani cimi, yani ditten olan libaklarının cimi, hatta onların e, halallığın haramlarına, yanarına kimdir. Ama bu da artık başka bir yani hükümdü ki, eğer bir Müslüman, bir insan İslam diyarında yaşıyorsa, eğer tam İslam diyarsa, senden ihtiyarın yoktur. Sen gedesen, et kesen tükene değersen ki, bismile demişsen, bibiraya tutursan, saray kremize, neyi ona göstermem sen ki, neylenmişsen, neylenmişsen, sen ona ihtiyarın yoktur. Çünkü diyar hemen yer oba, esmen müsaamdan geldi ve olan bütün mensuplar da ne diyebilecek? Yani İslam kaydı kanunlarına uygun. Aydın da eğer bir kafir dövdüksün de sen sen, işte, hala haram ilimde, yani ne şefi yeğenlerin bir sayesinde ki, anki şey bak bu hedihte, Öman r.a. sahabeler, yani Azerbaycan'da olan müstehse, yani onlara hemen o yakın gönder, Yani siz öyle bir yerdesiniz ki orada yani e, meyit de, daha çok dinli veriyor insanlar o da onu gösterir ki e, bizden yani İslam bir növbəl buradaki damatın etikadlarını yani müxtəlif yani bahsiz inancılar yani olduğuna göre yani o afişperestliği ne bileyim e, oşperestliği vəlih vəs. yani burada birçok yani bahsiz yani inancılar olur ki yani onlara birçok halal haram yani tergolunir ve ona göre Ömer Radiyalan e hemen o yerde yani burada o vaxt üçün yani, bu hükmü verir ki, yəni həmen indi baxsın, yəni dərhal onun libasını yani, libasın, hala olayan da haram olmasın ayı ilə qədər, yəni onlardan yəni istifadə, yəni etməyin. Və həmçində bu məsələlərin araşdırılması ə, barədə də ansixif deyığımız məqsəd olduğu üçün, təla təqhafu anha soruşmayın, yəni axtarmayın, çünki sənin axtarışının nəticəsi səni E, razı salmı edə bilər, səni qəni, yəni etmir edə bilər. Bu həmçində bir başı olaraq e, kitab e, və sünnədə, yəni bu cür araşdırmalar əsas, yəni 2 nöqtəyə nəzərdən yəni baxıla bilər. Ya həmə o məsələnin e, usul və qaydalarına, yəni yasa tabul olmaması məsələlə və də həmən məsələlərin incəliklərinə gedib yəni çıxmaq etibarı ilə. Yəni hər, bir, hər iki halda ən yani, o məsələnin yanət tarixində araşdırılmır çünki onu hesabsuz, yəni sərsəre, yəni yani, razı sağlam ediblər və həmçində e, hədisimizi, yəni peyğəmbər solsa 1 neçə Ənuri yani, Varkının yani, tamamilər dəşi e, peyğəmbər solsa səhihində rivayet Abu Reydan Abu Reyd peyğəmbərin rivayət edişi la yazalun nas yestelun hatta yuqal hada Allah xalqa al-xalq fə men فمن وجد من ذلك شيئا فليقل امانته بالله وفي وفي روايه لا يزال الناس يسالونكم ان العلم حتى يقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله ففي روايه ايضا ليس ليس علمكم الناس أن كل شيء حتى يقول الله خالق كل شيء فمن خالق وهو يسمو في روايات الهديه ابو هنا في شيء واحد يقول شيء بيغمس ان Yani insanlar devamlı olarak yani bu şeyler hakkında sorsak Allah'ın şey, yani bu Allah'tır hansı ki bütün mehlukatı halk edilir bəs Allah'a kim halk edilir ve de kim e, sizden özünde bu şeyi tapsa, onda desin ki Allah'a iman etsin. Başka bir rivayet gelip ki insanlar elim hakkında sualları bitmez, hətti de onlar deyilər ki, e, bu Allah bizi halk edilir, bəs Allah'a kim halk edilir? Ve hepsine başka rivayet buyuruyor ki, E, i̇nsanlar sizdən hər bir şey haqqında sual soracaqlar. Hətta siz deyə ki, Allah hər şeyi hal edir. Allahın gözü kim hal edir? Və həmişə Milan bu, bu ləksə gedilir ki, yəni şeytan əhədi fəyəqul, "Mən xaləcəyəm, mən xaləcəyəm." Həqiqətə yol, "Mən xaləcə rəbbək." Fəizə bələdə vəl yəntə. Biz sizdən dininizdə şeytan yaxınlaşar və deyə ki, bunu kim yaradıb? Bunu kim yaradıb? Bunu kim yaradıb? Hətta bəs onun zəbbini kim xəlq eləyib əgər də sizdən bu kimi səlsə bir Allah sığınsan və ondan yəni əl və bu hədis həmçində İmam Müslimin yani başqa rivayətdən gəlib çıxır yəni ənəs sadadan əlavə edilir ki qala Allahu əzə vəcən inna ummatuka la yazaluna yaqulun ma keda ma Allah xalqa l bu ləngəbrəhənnas Allah Xalq-i Kuleşin, həmən Allah. Yəni, bütün bu revayətlər e, onu göstərir ki, e, yəni insanlar, e, Peyğəmbər salsələn bildirir ki, insanlar e, soruqsal insanlardan yəni, tükənmir, insanlardan yəni, çək çəkilmir. O soruqsallar nəhdəsi, yəni bu cür, e, aqibətə xalq çara bilər ki, insanlar şeytan gəlir insana bəstələsə eləyər, hətta e, insan özü də ibnə bəstələsə eləyər ki, Yaxşı, bunu Allah yaradı bunu Allah yaradır, bizi Allah yaradır, bunu Allah yaradır, və sonra deyil, və Allah'ın kim yaradı Bu cür hallarda Peygamber s.ə.v çıxış yollarını bildirir ki, insan Allah'ı sunsun və dizin ki, Rəbbimi iman etmişə bu məsələrdən bir el seçsin. Və bu səbəblərə gəlməməkdən ökürək, bu nəsrləri gəlip çıxınməkdən ökürək, İshəl gibi rahvə buyurur ki, e, bütün bunlar onu göstərir ki, insanlar qalik barəsində təfəkkür etməli deyirlər. Halib hakkında tefekkür etmeliler. Anca onlara kullar hakkında, mehlulu hakkında işler bir şey hakkında yani tefekkür yani edebilirler. Çünkü onların mehlul hakkında bu şeyleri yani, tefekkür etmek, fikirlişmek, o insanı harbasa e, bir növdü imanlar kaldırabilirler ve insanı salihleştirilebilir. Yani Allah'ın mehlulatları hakkında tefekkür etmek. Ancak Allah subhanallah'ın e, özü hakkını tefekkür etmek onun əmillərinin yerinə yetirilməsini təsəvvür etmək, Allah sübhandan ağsıfətləri təsəvvür etmək, bəzən qədər məsələ təsəvvür etmək bu heç vaxt bir insana, yəni nizada aparıb çevənməs. Çünki insanlar ağıllar məhduddur. Ağılların üzünə fikirləşmə məhdudiyyəti var. Ağıllar ondan qarağa fikirləşə bilmir. Əgər biz hər bir məsələni çalışsaq ki, fikirləşək, onu dərk edəndən sonra onu əməldəş, onda bir səs əməli əməli etməli Hər kim də, de ki, yaxşı, namazı biz Rukriya gedirik, səcdəyə gedirik. Yaxşı, bəs niyə gedirik Rukriya gedirik? Bəlkə məscidə namazdılar. Əgər deyirsiniz ki, əyəli durmaq ibadətsa, bəlkə ağ məscidə gedəydin axı. Bəlkə belə ayaqsa e, niyə gedirsiniz? Bu bizi peyğəmbərəndə deyək, eee, bu ən yaxın Rəbbə namazdır. O Fatiha ilə namaz oxuya, təsbih duruq, oxu zikr ilə durur. Bir 10 dəqiqə səcdədə yanaq duraq deyir. Çünki ağlar Ona göre hiçbir halde insan öz verdiği hakkını tevkilemez ve aynı zamanda onun emirleri yani ibadetlerin keyfiyatı hakkını tevkilemez. Çünkü bunun nesbet itibariyle o insan da da parçalar. Yani ağırlar mehdudur. Senin o hemen ağırı kişileşmek, tevkilemek senin şuur seviyen, ağır seviyen o derece değil ki o manileri açsın. Aydındır. Anki şey düzü. Henefi yani, mesebinde bazı var ki <gülüyor> onlar hemen emellerin yəni, ayanı onlara dərk etməsini yəni, dərk edirlər və ona görə onlar bəyə cəmləyən onlar fikirləşirlər ki, onların e, tətlifi məhbundur. Məsəl üçün, bir dəstamaz. Bir dəstamaz bir verici şəriyyətin qoyduğu müəyyən ibadətlərdən, müəyyən bir formadan ibarət olmuş bir dəstamazdır və o dəstamazı alandan sonra insan dəstamazlarla ibadət edə bilər və biz bunun birbaşa olaraq təmizlik baxımından etiqad etməyik. Çünki əgər təmizlik baxımından Yəni insan təsəhhü məzəlan vaxtı, yəni üzündən suyu yə, yani insan yəni sə altında, qonu özün qolxun altında nə su deyəndə bir şey olur. Yəni təsəhhü özün məhdud olan o üzürlər var ki, ayaq, əz qoldu, yəni qulaqdır, başa məsəçməkdir. Bunlardır ki, biz bunları izlədiq. Amma hənəfi məsələbinə görə isə bunlar tərk olunandır. Aydındır? Amma həqiqətə isə şəriətin bu din əhkamları yəni bəlkə ondan deyil. Yani ona görə hər bir əməli misəyən biz bəlkə sorunu əməl edək məhbumadı şəriətlə düzdür. Yəni sən çalışırsan deyicəm, sən bəlkə eləmirsən və eyni zamanda da Allah sifətlərinin bu qəda qəza məsələsində və təki əsmə və sifət məsələsində. Yəni sən çalışırsan fikirləşirsən ki, yaxşı rəhman, rəhmat rəhma sifəti necə olur? Yəni təxyyürlər olur, uvvat nəsər olur, elim yəni nəsər görmə nəsər olur. Görmək məl bizim görmüz var. Bizdə görmənə kör deyilir. Yəni var. Əl gözü varsa, məhubatın gözü, hansının gözünü oxşayır? Qarşıqqanı gözü var, ilanı, sıpan. Üçün bu tərəkkülər həyapar, çıxarır insanları ağzında. Azıq, hər bir məsələdə, şəriyyətin qoyduğu məsələdə, geçdi və itaat elədi. İstər onu hikmədin, dərk elə, istər nə? Dərk eləmə. Mümkün deyirsən onu dərk eləməyəni. Sən mümin nə deməkdir? Mümin qeyfi olan bir əməllərə imanc etmək deməkdir. Biz hər bir əməli dərk etməkdir, görsək imanc etməkdir, bunu iman dirməyə deyirlər, müşahidə deyirlər, görməyə deyirlər. Yəni iman, iman. Yəni qeyfi məsələləri təsir edəmək imana aittir. Əlməsən gəzər qədər fəaləsində biz eğer etikad edirikdə ki, Allah səhədə Allah, e, bizi xərq etməmişsən qabaq bizim e, əməllərimizi, bizim yerimizi, zəhənnətdə, zəhənnətdə bütün yerimizi bizim bilənlər sonra, Allah sən bu gətərin, tərəzələr mərtəbə ilə bunu bilənlər sonra sonra biz xərq elədir, biz belə olur, biz belə olur, həyəsən bu əməllər başını dəyək eləməyə ki, biz iki sən təhsilə, qardaş biz <coughs> bir az e, naratsa səhəb olur ki, deyir, əgər deyir, Allah subhanət Allah və bunu mənə e, öz istəyi ilə, bunu mənə istəyir və mən onu istəyirəm haraq edir. Əlbə Və Allah Subhanahu bunu yazmışdı və Allah səni hər, xəliq e, elədi. Yəni icad elədi. Əgər biz bu imanın ərcanlarına, qəzərin e, ərcanlarına yəni iman gətirirsə, onda gəlsə öz əməlinin Allah Subhanahu-nın istəyindən kənar bir şey eləsə, onda Allah sən necə xaliq olar? O necə xaliq ola bilər ki, öz xəliq elədi, onun əməlinə xəbəri yoxdur. Bəlkə mə özünü öldürəcək. Aydın Çünki bu məsələlər, əgər biz bütün bu məsələlərə, yəni niyə görə qəza gəlirəndə, çünki burada nə razı yaranmışdı, istə rəsmə çıxad olsun, istə işarətdən başqa əhkamları olsun, elə zəkatın özü olsun. Ərsən fikirləşsən ki, yaxşı, mən niyə görəm malın müəyyən bir dərəcəyə yani imelər? Bu qolosterim də axı. Mən əziyyətçinin kimsə yeyimdə otursun, mən bura geç, bura geç, tərsə əziyyətçək, bir dənə kasıb gəlir, ildə qasa Bu zülüm deyil insana. Məntiqnə zülüm, Zülmü zülü oturacağı evlerine var ki keyf eyleyecek, birkaç ilde tamca 500 milyon, 1 milyon aboratı var ki getirecek zekatın 40-50 milyon diyecek herkalsın zekatı diyor, ne yaşıyor, ilmi besleyemem, işlemirem onu da. Zülüm bir zülüm değil o mantıkla gösteriyor, zülümdir. Ama Allah-u Sıfâna'nın ehkâmlarına neydi? Zülüm Allah-u Sıfâna'nın hükmətidir ve Allah-u Sıfâna'nın rəhmidir eyni zamanda her bir kulun hemen ehkâmları dert etmək sevgəsi nedir? məhduddur. İnsanın istəsi də yəni, dəyək eləməz. Hansı ki, e, müasir və kekmiş, yəni, pirqə sahəblər, istər e, qədər məsələsində azanlar, istər əsma və isfət e, məsələlərində azanlar, o insanlar, istər iman məsələsində azanlar, məsəl üçün, mürcələr kimi, xalarizlər kimi və bunlar o məsələnin Quran və sünnədi olan məhdiyyətindən qıraq bir çəkçivə e, dəyək eləməyə çalışırlar onlar Tam yeni bir, yəni, sirbəyən etmiş oldar ki, biz de Allah s.ə.vələyik ki, Allah s.ə.vələ bizi azınlıqdan qolsun, bizi kitab əsünləyə getməyə sabit etsin, bizi Qur'an və sünləyə itibə edənlərlərdən etsin, bizi Qur'an və sünləyə əsələsi salihəli təhminə, yəni başa şəhərlərdən etsin və cüzmə Allah verir və səvələl əl əl əl əl